es auf mich abgesehen. Ich rannte mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken, so gut es ging, vor ihnen weg. Schneller! Oh. Oh. Mein Rucksack hatte sich verschoben und geöffnet. Das Zeltgestänge hing zum Teil heraus. Kochgeschirr verteilte sich bereits über die gesamte Fläche. Verdammt! Es gab hier keine Waffen weit und breit. Nur Eis und Schnee. Eines der Tiere rockte an mich heran und sprang mich an. Ah, der fette Seehund mit den Säbelzähnen hätte mich nur durch seine Masse bezwingen können. Ich war Wendiger, wich ihm aus. Er patschte in den Schnee. Ich blieb stehen. Ein zweites Tier erreichte mich. Ah, ruhig. Schön ruhig. Ich wollte euch nicht erschrecken. Wollte euch keine Jungen wegnehmen. Psst. Ich justierte den Rucksack neu, als das andere Tier mich erreichte und mich seitlich streifte. Ich knickte um. Der Seehund rollte sich über mein eingeknicktes Bein und klemmte mich fest. Die anderen Tiere näherten sich geifernd. Ich blickte in den Schnee. Eine blutige Fußspur führte zu mir. Ich schaute auf den Boden. Ich war barfuß. Das. Ich blickte wieder hoch. Ein scharfer Wind wirbelte den Schnee auf. Die Seehundartigen Tiere waren verschwunden. Wieder wandelte die große, blauhäutige Unbekannte über das Eis auf mich zu. Sie war wunderschön. Mit ihren Füßen berührte sie nicht den Boden. Eisgraue Augen, blaue Haut, silberne Fingernägel wie Raubtierkrallen. Eine geisterhafte Erscheinung schwebte an mich heran und blieb doch auf Distanz. Perry Roden. Der bin ich. Wirst du mich diesmal begleiten? Wohin? In meinen Tempel. Wer bist du? Ich bin die mediale Schildwache. Als die Schutzherren fielen, fielen auch wir. Wir alle. Jede von uns. Seitdem sind wir Gespenster. Willst du damit sagen, du lebst nicht? Es ist kalt da, wo ich lebe. Ich bete, dass du mir Wärme gibst. Du bist ein Ritter der Tiefe, Perry Rowden. Du musst doch Wärme haben. Ich sah, wie sie die Hände durch den wehenden Schneevorhang ausstreckte und nach meinen Schultern griff. Entsetzliche Kälte fuhr durch meinen Körper. Dann verschwand sie mit einer Schneewehe. Wirst du mich begleiten? Was? Wohin? Wohin? Wo finde ich dich? Wie heißt du? Er wachte und fand sich in seinem Zelt wieder. Er richtete sich abrupt auf und knallte gegen die Zeltwand. Ein Traum. Schon wieder dieser Traum. Wirklich nur ein Traum? Seine Muskeln schmerzten, als wäre er die ganze Nacht über marschiert. Der Terraner verharrte einige Augenblicke lang regungslos. Er schloss die Augen, wie um das Gesehene erneut auf seine Netzhaut zu zwingen. Dann massierte er seine schmerzenden Schenkel. Er zog sich an, kroch aus dem Zelt heraus und richtete sich mühsam auf. Rufe die Grüner Mond! Grüner Mond, kommen! Hier Perry Roden! Grüner Mond, kommen! Ja, wo stecken die denn? Roden überprüfte die Anzeigen eines kleinen Funkgerätes, das er am Handgelenk trug. Mit zusammengekniffenen Augen blickte er in die Schneewüste ringsherum. In einigen Kilometern Entfernung erhoben sich riesige schwarze Felsen, die zum Teil mit dickem Eis bedeckt waren. Ich hatte die Kapuze zurückgeschlagen, spürte, wie sich meine Wangen in der ungewohnten Kälte röteten und die Sonnenstrahlen sich gleichzeitig kribbelnd in die Haut brannten. Es war ein freundlicher Tag in dieser unwirtlichen Region Baikal-Kains. Sie erinnerte mich an die Polgebiete Terras. Ich trug eine wattierte, winddichte Kombi, die nach dem Tierfett roch, mit dem man das Gewebe versiegelt hatte. Gefütterte Stiefel und Handschuhe. Tagebuchaufzeichnung Nummer 34. Heute 10 Grad unter Null. Leichter Wind. Sonne Kane steht hoch am Himmel. Von keinen Wolken behindert. Speichern. Was hatte mich wieder in dieses Polargebiet Baikal verschlagen? Hier waren Atlan, Loto Keraete und ich mit der Silberkugel abgestürzt. Von hier aus hatte meine und Atlans Odyssee durch den Sternenozean begonnen. Erst nach Monaten hatten wir Loto wieder bergen können. Wieder jede Vernunft suchte ich ausgerechnet in dieser eisigen Ödnis nach der medialen Schildwache die sich jedoch nur in meinen Träumen manifestierte und deren wahren Aufenthaltsort niemand kannte. Sie war immanent wichtig für den Kampf der Motana gegen die Kyprana. Allein die Schildwachen konnten neue Schutzherren weihen und somit den Motana Yamondis ein Signal geben, den Kampf gegen die kybernetische Herrschaft von neuem aufzunehmen. Hier Todbringer E-Passar, bionischer Kreuzer, grüner Mond. Harry, bei dir alles klar? e -passar. endlich. Ja, keine Sorge. Mir geht es gut. Schieß los. Täglicher Statusreport Nummer 34. Noch keine Spur von der medialen Schildwache. Okay, habe ich aufgenommen. Gut. Und wie sieht es bei euch aus, e -passar? Die Evakuierungen der Mutana von Baikal Kane seit der Eroberung des Planeten laufen auf Hochtouren. Es sind immerhin nur 61 Schiffe, die insgesamt 70.000 Mutaner in Sicherheit bringen müssen. Bald haben wir die 40.000-Marke 40 erreicht. Die nicht im Einsatz befindlichen Kreuzer sind pausenlos nach Tom Katai unterwegs. Für heute hat Seefüder aber einen besonderen Punkt geplant. Der wäre? Heute wird der Heilige Berg gesprengt. Fünf bionische Kreuzer sind dafür abkommandiert worden. Wir machen mit. Sie ist also entschlossen, die größte Kultstätte der Kyp Granat zu zerstören. Wir erwarten jederzeit die Rückkehr der Igelwesen mit einem noch größeren Aufgebot an Schlachtschiffen. Deswegen muss der Abbau des Schaumopals aus den Minen des Heiligen Berges verhindert werden. Die Mutaner dürfen zu diesem Zweck nie wieder als Sklaven missbraucht werden. Ein für alle Mal. Ja, vollkommen richtig. Wir hören morgen wieder von dir? Sicher. Bis morgen. Passt auf euch auf. Du auch. 61 bionische Kreuzer waren vor einem Monat unter Führung Cephydos nach Baikal Kane zurückgekehrt, um den Planeten zu erobern. Jedes dieser Schlachtschiffe hatte eine von ihr im Freien Sternensystem Tom Katai ausgebildete Eva Mutana und einen Todbringer mit sich geführt. Die Schlacht hatte nicht lange gedauert. Über 4000 Einheiten der Feinde waren von den Todbringern zu Staub verwandelt worden. Die verhasste stachlige Bastion der Kyp das Kybur, Zentrum der Macht im ken war dem Erdboden gleichgemacht worden. Nur wenigen Würfelraumern war während der Kampfhandlungen die Flucht gelungen. Unmittelbar nach der Errettung waren die freigewordenen Motaner aus den Wäldern geströmt, um sich den Eroberern anzuschließen. Sie wollten unbedingt den Planeten verlassen. Mit dem Angriff der Igel war jeden Tag zu rechnen. Ein Flüchtlingsstrom ergoss sich in die Hauptstadt Baikalis. In einem gekaperten Kampfgleiter der Kyp flog Zephyda auf den Gipfel des heiligen Berges zu. Hackett! Rufe Hackett! Fünf bionische Kreuzer unter ihnen, das Kommandoschiff, die Schwert und die Grüner Mond folgten in einiger Entfernung. Imposant ragte der dunkle Kegel aus der weiten steppigen Ebene auf. Er war nicht Teil eines Gebirgsmassives. Seine Hänge stiegen übergangslos aus dem flachen Land an. Er wirkte wie ein Fremdkörper. Nicht gewachsen aus dem Fels des Kontinents, sondern wie darauf niedergegangen. Hackett? Kommandantin? Seid ihr bereit? Beinahe. Die Schächte sind vollständig präpariert. Wir warten noch auf ein Nachzüglerteam. Es sollte in ein paar Minuten aus dem Berg sein. Gut. Gib mir Bescheid, wenn es soweit ist. Im Cockpit des Gleiters übertrugen Holoschirme verschiedene Bilder aus den Schächten. Dutzende Motaner waren eifrig damit beschäftigt, kleine, an Plastik-Sprengstoff erinnernde Ladungen an den Felswänden anzubringen und zu verkabeln. Weit oben über dem Areal zog der Gleiter seine Kreise. Wir sind soweit. Die Teams haben den Berg vollständig verlassen und sind in den Unterständen. Gut. Der Moment der Vergeltung ist gekommen. Der Berg wird untergehen, so wie die köpkrana meine meiner Heimat, die Residenz von Padan zerstört haben. Vor Zephyders innerem Auge züngelten noch einmal die Flammen, die die Bäume der Residenz zerfressen hatten. Sie sah Motana sterben, niedergestreckt von den feixenden kyp und die vielen wie Fackeln brennenden Wohnnester. Sie sah verkohlte Kinderleichen, und erschossenes Vieh. Sie spürte die Hitze der Strahlerschüsse und des sich ausbreitenden Feuers auf der Lichtung. Vor ihrem Geiste stand das von Furchen und Falten gegerbte Gesicht ihrer sterbenden Großmutter, der planetaren Majestät Baikal Keynes. Nein. Schluss. Ich werde Sie rächen. Alle. Hackett? Ja, Kommandantin? Ja, gehen hoch. Zephyr hatte ihren Befehl kaum ausgesprochen, als der heilige Berg sich in die Luft zu erheben schien. Dunkler Rauch schoss aus dem unteren Teil des Berges, als hätten Triebwerke darin gezündet. Der Druck der Explosion hob den gewaltigen Berg an, dann sackte er zurück. In einer Wolke aus Staub und Gesteinspartikeln sank das Symbol der Küpp-Herrschaft in sich zusammen. Über dem Trümmerhaufen erhob sich eine Wolke in Form eines riesigen Pilzes. Die Stunde, auf die ich mein Leben lang gewartet habe. Das war erst der Anfang. Wir räumen mit den Küppkraner auf. Kommandantin. Was ist, Echopage? Vorposten haben Alarm geschlagen. Eine Küppflotte ist in den Ausläufern des Systems materialisiert. Sie hält Kurs auf Baikal-Kelden. Sie kommen. Definitiv. Wie ein leichtes Erdbeben ging durch das Eis. Ich vermutete, dass es sich dabei um die Ausläufer der gewaltigen Explosion handelte, die den Heiligen Berg zerstört hatte. Sie haben es getan. Recht so. Ich stand vor der Felswand, die ich in einigen Kilometern Entfernung am Horizont gesehen hatte. Den ganzen Tag lang war ich in Richtung der schneebedeckten Felsen gewandert. Auf dem Weg dorthin kam es mir manchmal so vor, als würden sie sich immer weiter von mir entfernen. Endlich, am späten Nachmittag war ich angelangt und tastete die Felswand ab. Ah, ich tastete in Leere. Einen Moment hielt ich inne und zog meinen Arm wieder zurück. Kein Fels! Eine Fata Morgana! Eine verdammte Fata Morgana! Vorsichtig streckte er den anderen Arm aus. Auch dieser glitt ins Leere. Roden schüttelte unwillkürlich den Kopf, überlegte kurz, dann trat er durch die Wand und stürzte ah. vornüber in die Tiefe. Ah. Atlan sah von einem der Orta auf, als Zephyda im kreisrunden Kommandoraum der Schwert ankam. Atlan. Zephyda, endlich. Wie ist die Lage? Auf gut, terranisch bescheiden. Hm. Atlan rief die aktualisierten Daten ab. Sofort wimmelte ein Holoschirm von Orta-Reflexen. Hm. Wie viele? Etwa 1000. 1005, um genau zu sein. Mehr als 1000 Kübeinheiten. Alles überlichtfähige Einheiten, deren Waffensysteme zu einem unbekannten Grad wiederhergestellt sind. Wie lange noch bis zur Berührung? Sie sind mitten im System materialisiert. Um, Moment. Atlan nahm eine Schaltung vor. Eine stilisierte Darstellung des Kane-Systems aus der Draufsicht erschien. Der Pulk schob sich drohend dem Zentrum der Darstellung zu, einer großen Kugel, die von zwei kleineren Monden umkreist wurde. Bitte sehr, Michael Kane und seine Monde. Die Köpf liegen im Augenblick mit 50% Lichtgeschwindigkeit. Um eine vernünftige Gefechtsgeschwindigkeit zu erreichen, benötigen Sie aber eine lange Bremsphase. In vier Stunden sind Sie in baikal Kane. Vier Stunden? Gut. Lange genug, um baikal Kane mit den restlichen Flüchtlingen zu verlassen. <lacht> Ihre Bremswerte sind elend langsam. Ihre Beschleunigungswerte dürften kaum besser sein. Sefida? Nein. Davonrennen kommt nicht in Frage. Wie bitte? Wir stellen uns dem Gefecht. Zephyda, wir sind nur 61 Kreuzer. Ich weiß, dass die Flucht kein einfacher Entschluss ist. Nur das. Die Kyp sind gezielt aufmarschiert. Sie wissen von unserer Eroberung. Wenn Sie jetzt zurückkehren, kann das nur bedeuten, dass Sie sich eine Chance ausgerichtet haben. Sie müssen einen weiteren Schritt in der Anpassung an die Hyperimpedanz gemacht haben. Sie werden kein einfacher Gegner sein. Du hast wahrscheinlich recht, Adlan. Aber eben deshalb müssen wir den Kampf suchen. Die Kyp passen sich den neuen Verhältnissen Zug um Zug an. Wenn wir diese Schiffe nicht jetzt vernichten, werden wir wieder auf sie treffen. In einem Monat, dreien oder in einem Jahr. Und dann werden sie noch besser an die Hyperimpedanz angepasst, noch stärkere Gegner sein. Genug. Echopage? Sind alle Einheiten kampfbereit? Ja. Gut. An alle Einheiten. Wir stellen uns den Unterdrückern und werden kämpfen. Fliegen wir ihnen entgegen. Einen Moment noch, Zephyda. Hier Todbringer Epassar, Bionischer Kreuzer grüner Mond. Oh, was ist? Ich dachte, wir wären startklar. Schon, aber Perry Roden ist noch nicht an Bord. Noch immer nicht? Wo befindet er sich derzeit? Vermutlich im Polargebiet bei Canes. Was heißt vermutlich? Er antwortet nicht mehr auf meine Funksprüche. Verdammt. Dunkelheit umfing mich. Kopfüber stürzte ich in die Tiefe und überschlug mich in der Luft. Dennoch kam ich wohlbehalten, mit den Füßen zuerst auf steinernen Boden auf. Oh, was war das? Als ob mich jemand gestützt und weich aufgefangen hätte. Hallo? Hallo? Ist da wer? Ich befand mich in einer Höhle. Die Beschaffenheit der Felswände, von regelmäßigen Mustern bedeckt, verriet mir, dass sie mit Hilfe von Maschinen erschaffen worden war. Nach wenigen Schritten endete die Höhle vor einem Schott. Er stand offen. Roden ging hinein. Das Schott glitt hinter ihm zu. Er blickte in einen von Türen und Abzweigen gesäumten Korridor. Der Schweiß trat ihm aus den Poren. Es war nach den Wochen der Kälte unangenehm warm in dieser Anlage. Die Böden und Decken waren fast durchgängig in einem erdfarbenen Braun gehalten. Die Wände dagegen waren entweder in einem hellen Beige oder transparent. Roden aktivierte das Funkgerät und blickte sich um. Was er sah, besaß stets eine gewisse Unwirklichkeit. Wahrscheinlich ein Effekt der transparenten Wände. passa? Hier, Perry, Roden. Et passa. Keine Antwort. Das fehlte gerade noch. Das Funkgerät arbeitet nicht. Hier werden Sie mich niemals finden. Diese Anlage ist getarnt und im Eis leicht zu übersehen. Methodisch machte Roden sich daran, die Anlage zu erforschen. Er lief durch die verschiedenen Korridore. Mit jedem Raum, den er untersuchte, wuchs in ihm die Überzeugung, eine hochintegrierte Hightech-Anlage betreten zu haben. Ich stieß auf einen Antigrafschacht und traute meinen Augen nicht. Er war in Betrieb. Er vertraute sich dem Schacht an, schwebte nach unten. Auf der dritten Etage gab es ein weiteres Schott. Die Etage war eine leere Halle, die Roden an den Hangar eines Raumschiffes erinnerte. Das Schott glich jenem, durch das ich die Anlage betreten hatte. Nur die Schleusenkammer dahinter war nicht leer. Eine Maschine füllte sie zur Gänze aus. Ein Bagger. Eine letzte Routine-Statusmeldung abgegeben. Als die Küpfflotte materialisierte, habe ich sofort versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Ohne Erfolg. Echopage. Welcher Kreuzer ist im Polargebiet am nächsten? Echopage, Bordrechner der Schwert, diente als Koordinator aller Operationen der Mutana. Er hatte zuverlässig die Abwicklung der Evakuierung überwacht und würde ihn nun als primärer Gefechtsfeldrechner während der Schlacht zur Verfügung stehen. Die Schwert. Ach, wir? Das geht nicht. Die Schwert ist für die Koordination des bevorstehenden Gefechtes unabkömmlich. Der nächste verfügbare Kreuzer. Die Grüner Mond. Sie ist in einem niedrigen Orbit, der sie in wenigen Minuten über das Polargebiet führen wird. Befiehl, ihr Fahrt aufzunehmen und Rodens Lagerplatz anzusteuern. Wir müssen Roden finden. Wird sofort durchgegeben. Es behagt mir nicht, auch nur einen Kreuzer zu entbehren. Aber es wird nur für kurze Zeit sein. Hoffentlich. Es gibt dort nur Eis. Wenn Perry noch lebt, werden die Instrumente der Grüner Mond ihn innerhalb kürzester Zeit finden. Zephyda setzte sich in ihren Sessel, der sanft zurückfuhr. Sie schloss die Augen. Sideris, Renonis, Spirili, Solibi. Sideris, Renonis, Spirili, Sulibi. Sideris, Renonis, Spirili, Sulibi. Sideris, Renonis, Spirili, Sulibi. Sideris, hinaus ins All sternenweiten Welt zieht es mich hin! Die Schwert startete mit maximaler Beschleunigung und ließ bei Kalken hinter sich. Die anderen bionischen Kreuzer flogen in sichelförmiger Formation hinterher. Die Kreuzer mit den beweglichen Schwingen glichen in ihrer Form mantarochen mit einer Länge von 70 Metern und einer Spannweite von 140 Metern. Sie verfügten über keinerlei Antriebsaggregate und waren nur durch die psionische Steuerung der eva und ihrer Quellen flugfähig. Was machte ein Bagger hier unten? Die metallene Schaufel, die auf den gegenüberliegenden Ausgang der Schleusenkammer zeigte, ließ kaum einen Zweifel daran aufkommen. Links und rechts der Schaufel waren Zylinder angebracht, deren vordere Enden in einer Art Düse endeten. Ich fasste sie als Desintegratorfräsen auf. Auf dem Rumpf der Maschine befanden sich eine Art Kabine und eine Sitzfläche. Gerade groß genug für mich. Die Maschine konnte offenbar manuell gesteuert werden. Roden kletterte in den Führerstand des Baggers. Er bediente ein paar Knöpfe und Schalter. Lichter flammten am Armaturenbrett auf. Auf einem Display erschienen Bauzeichnungen und Pläne. Der Bagger besitzt offenbar noch Energie. Hier sind sieben Etagen eingezeichnet verbunden durch mehrere Antigrafschächte. Die Höhe dieser Anlage beträgt demzufolge 30 Meter. Ihre breiteste Stelle beträgt 18 Meter und besitzt die Form eines Eis. Wahrscheinlich haben solche primitiven Geräte diese Tunneln und Korridore geschaffen. Um die mediale Schildwache zu finden, ist der Bagger aber nutzlos. Was ist das? Schritte. Es ist jemand in der Nähe. Ich habe eben neue Ortungsergebnisse von einem vorgerückten Kreuzer bekommen. Auf die Schirme damit. Die Schemadarstellung des Cain-Systems verschwand. Machte einer detaillierten Aufnahme des Küpferbandes Platz. Seine Spitze besteht aus Würfelraum an der Küppkanar. Aber dahinter. Das sind Schiffe eines Typs, die ich noch nie gesehen habe. Sie besitzen keine Würfelform, sondern sind. sechseckig. Was sind das für Einheiten, Echopage? Meine Speicher verzeichnen sie nicht. Aber das will nichts heißen. Sie haben große Lücken. Seit meinem letzten großen Einsatz sind immerhin einige tausend Jahre vergangen. Was sind das für Einheiten, Echopage? Der vorgeschobene Kreuzer meldet eben einen aufgefangenen Funkspruch der Küppflotte. Die unbekannten Einheiten werden darin als Küpp-Traken bezeichnet. Vermutlich eine weitere eigenständige Gruppe der kybernetischen Herrschaft. Ein unbekannter Gegner stellt sich uns. Danke, Echopage. Weise die Kreuze an, ihre jeweiligen Gefechtspositionen einzunehmen. Zephyder beschleunigte die Schwert. Zusammen mit den übrigen Schiffen bildeten die Kreuze eine Halbkugel offen in Richtung der anfliegenden Kypkranar. können die bionischen Kreuzer ihre maximale Feuerkraft entfalten, während die Köpfe sich gegenseitig im Weg sein werden. Falls sie ihre Formation nicht noch ändern. Was zu erwarten ist. Achtung, Feindberührung in Kürze. Roden wand sich aus der Kabine des Baggers und versteckte sich hinter einem der Manns hohen Reifen. Bewaffnet mit einem Schraubenschlüssel, der in der Kabine gelegen hatte, spähte er in den Raum. Es war unheimlich. Die Schritte kamen immer näher. Jemand ging den Korridor auf ein verschlossenes Schott zu und öffnete es. Ich sah genau, wie die Mechanik sich bewegte. Ich umklammerte den Schraubenschlüssel fester. Gleich musste die Person am Schott erscheinen. Aber es war niemand zu sehen. Was ist hier los? Es musste jemand dort stehen. Ich hielt den Atem an und presste mich so gut es ging an die Reifen. Der Schweiß an mir entströmen die Wangen, den Rücken und die Beine hinab. Er kommt näher. Ein kalter Lufthauch streifte mich am Hals. Jemand stand hinter mir. Ich drehte mich um und hieb der Person den Schraubenschlüssel ins Gesicht. Schmerz durchzuckte mich. Ich stand vor der exakten Kopie meiner selbst, die blutend in sich zusammensackte. Nein! Verdammt nochmal! Der Schmerz in meinem Jochbein wurde unerträglich. Dunkelheit wölbte sich über mich. Drei Stunden nach der Materialisation der Küppflotte auf der Höhe der Bahn des vierten Planeten. Die kyp behielten ihre Pulk-Formation bei und gingen den lauernden bionischen Kreuzern ins Netz wie ein Schwarm hirnloser Fische. Schwert auf Gefechtskurs! Todbringer, tut eure Pflicht! Paramagnetische Werfer in Aktion! Selbo, zeig was du kannst! Ja! Die bionischen Kreuzer verfügten alle über fünf speziell konstruierte Kristallantennen, die paramagnetischen Werfer. Diese Antennen strahlten auf Befehl der Todbringer ein überlichtschnelles paramagnetisches Torpedofeld in Zielrichtung ab und setzten eine hyperphysikalische Schockwelle frei, die im Umkreis von zwei Kilometern alles pulverisierte. Feuerbefehl an alle Todbringer der bionischen Kreuzer. Zu Befehl. Auf den Autorschirmen verfolgte Sephyler, dass die übrigen Kreuzer dem Beispiel der Schwert folgten. Die Lichtpunkte, die die Einheiten der beiden Flotten darstellten, verschwanden hinter einer Wand aus grellen Blitzen. Die Strahlenfinger der Paramagwerfer greifen nach den vordersten Küb-Einheiten. Die Todbringer erfüllen ihren Auftrag sehr, sehr gut. Die Todbringer waren die Kanoniere der bionischen Kreuzer. Mittels ihrer Gedankenkräfte waren sie in der Lage, die nötige Energie zu liefern, die zum Abfeuern der paramagnetischen Torpedos und den paramagnetischen Strahlen nötig waren. Kleine Sonnen, heller noch als die Blitze der paramagnetischen Werfer, blühten auf den Holoschirmen auf. Jede von ihnen steht für ein vernichtetes Küppschiff. 38 zerstörte Kranareinheiten nach der ersten Salve. Zweite Salve abfeuern. Die Schwert erbebte von der gebündelten Kraft des zweiten Schusses. Das Innere des Kreuzers schwankte hin und her. Atlan hielt sich schnell an einem der Sessel fest und blickte immer wieder zu den Hologrammschirmen. Immer neue Sonnenflammen im Kane-System auf. 46 zerstörte Einheiten. Die Köpfflotte rast in den sicheren Tod. Es sind Fanale einer neuen Zeit, Adlan. Wir sind nicht mehr länger die Sklaven der Küppgranar. Noch Jahrtausende wird man von diesem Tag sprechen. Er wird in die Legende eingehen wie die Blutnacht von Barings oder die Schildwachen. Nichts wird mehr sein, wie es mal war. Ich weiß, Cephina, und verstehe eure Gefühle. Es ist nur... Die Würfelflotte fliegt beharrlich ihren eingeschlagenen Kurs im Pulk weiter. Für unsere Todbringer die perfekten Zielscheiben. Aber sieh mal hier. Die sechseckigen Einheiten der Kyptraken bleiben auf ihren Positionen stehen, ohne in den Kampf einzugreifen. Letox saß auf einem blank polierten eisernen Sessel. Unzählige schwarze und rote Kabel führten in den mit Metallplatten belegten Boden des großen Kommandoraumes. Lettox hatte das Gesicht einer hechelnden Hyäne mit weit aufgerissenem Maul. Er trug am ganzen aufgedunsenen Körper braune und ockerfarbene Stacheln, die auf den ersten Blick nicht von Haaren zu unterscheiden waren. Ein blau gemustertes Fleckenband wand sich um seine Augen. Beide Arme waren von blitzenden Prothesen ersetzt, an deren Ende Neuropeitschen integriert waren. Er fixierte kalt einen Trupp igelartiger Kypkranar, die aufgereiht vor ihm standen. Zögerlich löste sich einer aus der Gruppe der Igel und näherte sich dem Wesen auf dem Sessel. Ja, bitte. Fünf Katalog, Prombo. Wir sind soweit. Gut. Wollt ihr nicht den Einsatzbefehl geben, Eins Katalog Letox? Noch nicht. Aber die Mutana haben das Feuer längst eröffnet. Unsere Verluste steigen und steigen. Bisher auf 72 Schiffe. Falsch. 79 Schiffe. N 79, äh, richtig 79 Schiffe. Sie sterben für eine gute Sache, Prombo. Mehr als diese Feiglinge verdient haben. Die kläglichen Reste der Wachflotte bei Carl fliegen zurecht an der Spitze. Sie sind vor dem Mortana Dreck geflohen. Die kybernetischen Zivilisationen haben keine Verwendung mehr für Sie. Aber wenn... Erlauben ich... wir Ihnen die Rückkehr, würden Sie nur Unruhe in unsere Reihen tragen. Mutlosigkeit und Furcht die Vorboten der Niederlage. Verluste 91. Tendenz steigend. I.N. Lettox verfolgte auf den Orter-Hologrammschirmen, wie die Kypkranar starben. Keine Sekunde verging, ohne dass ein Würfelschiff wie ein hell leuchtender Stern im All verglühte. Die Motana schießen jetzt mit paramagnetischem Dauerfeuer. Verluste steigen weiter. 134 Einheiten. Sie werden Fehler begehen. Müde werden. 177 Einheiten. Ich öffnete die Augen, hatte ich schon wieder nur geträumt. Mein Kopf dröhnte. Ich tastete oh. mein Gesicht ab. Oh. Oh. Oh. Keine Spuren einer Verletzung. Kein Blut. Ich blickte mich um und erschrak. Ich lag nicht. Ich stand. Unter meinen Füßen erstreckte sich transparenter Boden. Wie hauchdünnes Eis. Hätte ich nicht die Kühle des Materials durch meine Lederstiefel gespürt, hätte ich geglaubt, in der Luft zu schweben. Roden befand sich in einer kugelförmigen Kammer mit einem Durchmesser von ungefähr zwölf Metern. Auf einem Podest in der Mitte der Kammer stand die Frau seiner Visionen. Ihre Züge ebenmäßig wie die einer Statue, ihr Schädel kahl. Sie atmet. Ihre Brust hob sich langsam Aber unübersehbar, ein rotes Schimmern umspielte sie. Hallo, ich bin Perry Roden. Sie blickte mich aus eisgrauen Augen an und streckte ihre Raubtierkrallen nach mir aus. Ich bewegte mich nicht. Wie stehst du zum Frieden, Perry Roden? Was meinst du damit? Der Frieden ist das höchste Gut. Wie stehst du zum Universum? Worauf wollte sie hinaus? Die Frage nach dem Frieden hatte für mich noch ein wenig Sinn ergeben. Die Wache wollte sich meiner guten Absichten versichern. Aber diese Frage... Wie stehst du zu den höheren Mächten? Zu den Kosmokraten und Chaotarchen? Ich... ich verstehe nicht. Die Kosmokraten waren die obersten Vertreter des Prinzips der Ordnung in der Gesamtheit aller Universen, im sogenannten Multiversum. Sie waren der Gegenpol zu den Chaotarchen, die eine Erhöhung des Chaos im Universum anstrebten. Zusammen wurden Kosmokraten und Chaotarchen als hohe Mächte bezeichnet. Ich bin keiner der Seiten verpflichtet. Die Moral der Kosmokraten ist nicht die meine. Von den Chaotachen ganz zu schweigen. Die Schildwache schien mit meinen Antworten nicht unzufrieden zu sein. Sie blickte mich weiter mit ihren eisgrauen Augen an. Du hast nicht auf meine Fragen geantwortet. Perry Roden, ich frage dich noch einmal. Welches ist deine Moral? Ich sehe mich in der moralischen Tradition der alten Ritter der Tiefe, die niemals Macht um ihrer Selbstwillen anhäuften. Die halfen. Das ist gut. Cool. Die Wache verschwamm vor meinen Augen. Bleib! Nein! Geh nicht! Ich wollte nach ihr greifen, sie festhalten. Aber mein Arm ging ins Leere. Der Boden unter mir wurde durchlässig. Ich fiel in die Tiefe. Ich fand mich irgendwo in der Anlage in einem engen Korridor wieder. Oh, verdammt, verdammt, verdammt! Was sind das für Spielchen! Ich war hier so nahe gekommen wie nie zuvor, zum Greifen nahe. Und jetzt bin ich wieder so weit wie vorher. Wie lange soll das noch gehen? Rodens Gedanke stoppte. Am Ende des Korridors stand ein Schott offen, das er bei seinem Rundgang nicht bemerkt hatte. Rötliches Schimmern umkränzte den Eingang. ist außergewöhnlich, Fünf-Katalog-Gesheck-Prombo. Wieso? Warte auf deinen Befehl. Er wird kommen, wenn es an der Zeit ist. Sind die Kyberneutros bereit? Das Basisfluid ist hier. Gesheck-Prombo, der kyp kranar wissenschaftler schob flink eine Art Brutkasten in die Mitte des Raumes, in dem eine lehmige Flüssigkeit hin und her schwappte. An der Seite des Behälters waren primitive Kippschalter angebracht. Verluste 195 Einheiten. 96, 97, 98, 199, 200 Einheiten. Das reicht. Die Feiglinge abgebüßt. Trombo! Ja, ja? Das ist dein Befehl. Jawohl! Der Wissenschaftler stellte die Kippschalter um. Luftblasen strömten in das lehmfarbene Basisfluid, wühlten es auf. Die Masse fügte sich zu einer Form zusammen, die aus der Flüssigkeit auftauchte. Ein humanoides Gesicht, das sich hin und her wand. An alle Einheiten, keine Gefangenen, vernichtet alle Kreuzer. Zermalt den Montana-Dreck zu Staub. Ersticken soll der Montana-Dreck an seiner eigenen Psy-Begabung. Fünf Katalog. Sie willen Front aktivieren. Das Nehm-Gesicht wackelte wie ein Pudding hin und her. Stülpte sich vor und zurück, schürzte kurz die Lippen und öffnete dann den Mund wie zu einem lauten Entsetzensschrei. Ja. Die Übelkeit überfiel Zehfüder ohne Vorwarnung. In einem Moment noch hatte die Eva Mutana das Adrenalin der Schlacht, der siegreichen Schlacht, in ihren Adern pulsieren gespürt. Den nächsten Moment fand sie sich auf den Knien wieder. Ihr Magen war nur noch ein zuckender, außer Kontrolle geratener Muskel, der seinen Inhalt mit unwiderstehlicher Gewalt ihre Kehle hinaufpumpte. aber das macht nichts. Ich habe keine Zeit für Schwächen. Wir befinden uns im Kampf. Ich erhalte Störungsmeldungen von den übrigen bionischen Kreuzern. Ihre Navigationsfähigkeit ist stark eingeschränkt. Die Eva-Montana klagen über entsetzliche Übelkeit. Was? Das ist unmöglich. Die Steuerung der einzelnen Kreuzer ist autark. Sie... Zephüda, allen Eva-Montana geht es im Augenblick wie dir. Diese tragen müssen eine neue Waffe besitzen. Eine anti waffe Das ist die einzigschlüssige schlüssige Erklärung. Wahrscheinlich hast du recht. Was jetzt, Alan? Ich habe wie die anderen Evas keine Kontrolle mehr. Die Schutzschirme sind aktiviert. Aber es wird nicht lange dauern, dann müssen auch wir Treffer hinnehmen. Volltreffer bionischer Kreuzer Sturmwind. Totalverlust. vu. déjà -vue. Ich betrat eine ähnliche Kammer wie jene, in der ich zuvor in der Luft gestanden hatte. Nur diesmal war sie ebenerdig und kleiner. Die mediale Schildwache saß mit ausgebreiteten Armen auf einem Podest. Ein Energiefeld umspielte sie. Ihre Haut war nicht blau, wie in meinen Träumen. Nein, sie schien aus Gold zu bestehen. Ich bemerkte ein Zittern ihrer Lieder. »Ich bin gekommen, dich zu befreien. Kannst du mich hören?« Am Rand des Podestes befanden sich zwei Schaltpulte mit erleuchteten Sensorfeldern. Loden untersuchte die Pulte, dann nahm er die Schaltung vor, die das Energiefeld deaktivierte. Meine Hand lag noch auf dem Sensorfeld, als das Energiefeld erlosch. Goldener Staub rieselte vom Körper der Schildwache, entblößte die blaue Haut. Sie sackte kraftlos in sich zusammen. Mit zwei Sätzen war Roden bei ihr, fing sie auf, bevor sie auf den Boden prallen konnte. Ich spürte ihre Körperwärme. Meine Finger drückten in ihr Fleisch. Vorsichtig ließ ich sie auf den Boden gleiten. Ihr Atem strich über meine Haut. Sie lebt. Sag doch was. Die Station. Sie schwitzt. Wie? Ach. Der um Kreuzer der Mutana explodierte, verwandelte sich in glühende Sonnen. Ey weidete sich in ihrem Licht. Die Mini-Sonnen, die aus den Kreuzern der Mutana entstanden, leuchteten heller, länger und in schillernderen Farben als die der Küppwürfel. Haha, <lacht> die heute raus funktionieren. Ich habe nie daran gezweifelt. Diese Schlacht wird meinen Ruhm nur wehren. Großen Ruhm wird Ihnen diese Schlacht bringen, Eins-Katalog. der mutana verheerer Bitte? Ich verstehe nicht richtig. Oder noch besser, Iant Lettox, der Todbringer der Mutana. Lettox blickte den Fünf-Katalog-Wissenschaftler, der kübkrana stechend an, der ängstlich zurückstarrte. Dann riss er lachend das Maul auf und applaudierte sich selbst mit seinen beiden Prothesen. Ja, sehr gut. Mutana. Schlachtschrift beschleunigen. Werft euch auf die Mutana Kryptreigen. Bodens, die ich durch die Stiefel gespürt hatte, verwandelte sich in Wärme. Die Wärme in Hitze. Was geschah hier? Hatte meine Manipulation der Sensorfelder einen Selbstzerstörungsmechanismus ausgelöst? Mit der medialen Schildwache auf der Schulter rannte ich durch die Korridore der Anlage. Immer wieder stoppte ich, blickte seitlich zu ihr, vergewisserte mich, dass sie noch in Ordnung war. Sie ist okay. Also weiter. Riesige Brocken Eises lösten sich und versperrten uns den Weg. Ich eilte zurück und betrat einen anderen Gang. Die heiße Luft stach mir in der Lunge. Es stank nach verschmutzten Plastikmaterialien. Der Schacht führte direkt nach oben zu dem Schott. Hinausführte Ach, geschafft nur noch diese Schott und dann der Öffnungsmechanismus glühte rot auf, löste sich aus der Wand und fiel mir vor die Füße. Oh, oh nein, nein, nicht so kurz vor der Rettung. Ich ließ die Schildwache zu Boden gleiten und schüttelte sie. Du musst uns hier herausholen. Hörst du mich? Du musst etwas tun. Ach, keine Reaktion. Sie ist weiter in ihrer Traumwelt gefangen. Ihre Lieder zitterten. Ich holte aus und schlug ihr mit aller Kraft auf die Wange. Sie erwacht nicht. Es ist aussichtslos. Ja. Broden hob die Schildwache auf die linke Schulter und eilte zurück nach unten. Nahezu die Hälfte der Strecke war inzwischen in beißenden Rauch gehüllt. Dann war er durch und erreichte wieder die unterste Etage. Das Eis verdampfte. Das darunterliegende Gestein erhitzte sich. Die Wände der Anlage glühten bereits rot. Die Station wird in sich zusammenfallen. In den nächsten fünf Minuten muss was geschehen. Sonst ersticken oder verbrennen wir. Ein dreidimensionales Bild der jungen Eva Mutana erschien auf den Holoschirmen. Sie lächelte in die Runde. Ihr Kommandantin Zephyda. Bionischer Kreuzerschwert. Lagebericht. Wir sind über dem Zielgebiet. Rodens Lager ist verlassen. Keine Spuren eines Kampfes. gut. Wo steckt er? Schlagt einen Suchkurs ein. Wir müssen ihn finden. Zu Befehl. Ich melde mich dann sofort wieder. Halt einen Moment. Irine? Ja, bitte? ist dir ja nicht übel? Nein. Du hast auch keine Stiche im Kopf? Oh nein. Das ist es? Such Perry und melde dich wieder so schnell du kannst. Zeefüder blickte auf. Die Stiche kamen immer schneller, nahmen an Intensität zu, machten es ihr beinahe unmöglich, einen klaren Gedanken zu fassen. Sie war so in ihren Schmerzen gefangen, dass sie für den Moment Atlans Fragen an Nerine nicht einordnen konnte. Was ist? Nerine geht es gut. Spürt keinerlei Auswirkungen der neuen Waffe. Das heißt, dass deren Reichweite beschränkt ist. Wir müssen so schnell wie möglich das Zentrum der Schlacht verlassen und nach Baikal-Cain fliegen. Nur so können wir entkommen, die Kreuzer und die restlichen Mortaner retten. Außerdem haben wir bereits 19 Schiffe verloren. Es geht nicht. Ich schaffe es nicht. da konzentrier dich. Zephyda nahm ihre ganze Kraft zusammen. Sie musste den Widerstand der neuen Waffe für einen letzten Überlichtflug brechen. Dann würde sie gewonnen haben. Sie konzentrierte sich, versuchte ihren Geist in die Eva-Matrix zu versetzen. Licht blendete sie plötzlich. Die Matrix umfing sie grell und vielfarbig. Ich muss sie greifen. Darf nicht versagen. Echopage! Rückzug aller Schiffe! Sehr gerne. Hinaus ins All, ihr Helden. Zu sternenweiten Welten zieht es mich hin. Die Schwert nahm Fahrt auf, entfernte sich etwas von den Einheiten der Kyptraken. zwang sich Zephyder in das Jenseits der Eva-Matrix und mit jedem Vorstoß ließ der Widerstand der Feldlinie nach, gelang es ihr, die Schwert weiter von den Einheiten der Kyptraken zu entfernen. Die Hitze war unerträglich und hatte noch zugenommen. Mein Mund war verklebt und trocken. Der Rauch und die Dämpfe sammelten sich im oberen Teil der Anlage. Eine Benommenheit hatte sich über mich gelegt. Die Schildwache begann sich hin und her zu wälzen. Erwachte aber nicht. Was? Natürlich! Wir müssen zurück! Ich stieg zurück in die dritte Etage zur Schleusenkammer, in der sich der Bagger befand, öffnete die Fahrertür und zwängte mich und die Schildwache in die Führerkabine des Baggers. Hastig betätigte ich die Bedienelemente. Er ist funktionstüchtig! Roden aktivierte den Energieschirm, der dazu gedacht war, den Baggerführer während des Betriebs zu beschützen. Dann löste er die Desintegratorfräsen aus. Ein grünes Flimmern zuckte durch die Schleusenkammer, innerhalb von Sekunden verschluckt von vergastem Gestein. Ich wendete den Bagger und begann einen Tunnel sehr schräg nach oben in das Gestein zu bohren weg von der verglühenden Station und der rettenden Oberfläche entgegen. Ich konnte nur hoffen, dass die Energiequelle des Baggers durchhielt. Sonst hätten wir unser eigenes Grab geschaufelt. Nach mehreren Minuten hatten wir die Oberfläche immer noch nicht erreicht. Eine Fahrt ins Nichts, oder? Die Farbe des Gases änderte sich abrupt. Wasser rann in Adern über den Schirm, der die Kabine umspannte. Wasser. Ja. Oh. Und dann blendete der glühende Ball der Sonne Keynes. Ich kniff die Augen zusammen, bekam kaum mit, dass der Bagger plötzlich ohne Widerstand, wie ein Sektkorken aus der Flasche, in die Höhe schoss und auf dem Boden aufkam auf dem ehemaligen Boden. Das meterdicke Eis, welches die Umgebung der Felsen bedeckt hatte, war dahin geschmolzen. Das mit Eisschollen versetzte Wasser schwappte an beiden Seiten des Baggers auf und ab. Dann sank das Gefährt ein weiteres Stück. jetzt. Wir sitzen fest. Schwimmen. Und die Schildwache. Es war aussichtslos. In ein paar Minuten würde das Wasser ganz in die Station dringen. Alles in der näheren Umgebung würde in die Atmosphäre gejagt werden. Der Bagger hatte nur noch Sekunden, bevor er ganz unterging. Wir waren verloren. 20 zerstörte bionische Kreuzer. Aber wo bleiben die anderen Treffer? Geschenk, Brombo. Was ist los? Hast du die Kyberneutros nicht im Griff? Doch, doch. Es ist nur. Was? Es ist nur, dass es den Mutana-Kreuzern gelingt, sich aus der Reichweite der Kyberneutros zu entfernen. Wie das? Die meisten haben inzwischen eine Entfernung von beinahe zwei Millionen Kilometern erreicht. Offenbar ist das die Reichweite der Ah, Du elender Versag! Das hyenenartige Wesen mit den beiden Prothesen schnappte sich den Kypgrana und schlug ihm mehrmals auf den Kopf. Dann warf er den Körper in eine Ecke, wo er leblos liegen blieb. Ein Schatten legte sich über Roden, bedrohlich wie der eines Raubvogels. Roden riss den Kopf hoch, sah einen stromlinienförmig geschwungenen Umriss über sich. Der Bagger wurde brutal aus dem Schmelzwasser gerissen, dem Umriss entgegen. Später fand ich mich mit dem Bagger im Hangar eines bionischen Kreuzers wieder. Ich deaktivierte die Schirme, hob die Schildwache auf meine Arme und stieg aus. Epassar und Irine stummten auf mich zu. Yeah. Harry! Ich bin so glücklich, dass du lebst. Und ich erst. Tut mir leid, Kumpel. Wollte dir keine Angst einjagen. Du hattest Erfolg? Ist das die Schildwache? Ja. Behutsam setzte Roden sie auf den Boden und hielt ihren Oberkörper aufrecht. Sie öffnete die Augen, lächelte ihn sanft an. Ich bin Lyrisere. du bist frei. blutige Schlacht war geschlagen worden, von der ich in der Station nichts mitbekommen hatte. 21 bionische Kreuzer waren verloren gegangen. Uns waren von 61 Schiffen nur noch 40 geblieben. Jedes konnte bei der Rückkehr aus dem Zentrum der Schlacht 750 Mutana aufnehmen, die letzten Überlebenden von baikal Kane. Somit waren auch diese aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich evakuiert worden. Die neuen Feinde, die Kyp-Traken, würden einen Mutana-leeren Planeten antreffen. Ihre Rache für die Sprengung des heiligen Berges würde verpuffen. Wir flogen in Überlichtgeschwindigkeit nach Tomkatai zurück, der einzigen Welt im Sternenozean, auf der die Mutana in Freiheit lebten. Wir würden uns dort weiter rüsten und ausbilden. Denn der Kampf hatte eben erst begonnen. Wir brauchten Ersatz für die erlittenen Verluste. Wir brauchten Kämpfer und nochmals Kämpfer, die ebenso wie die Gefallenen bereit waren, die kybernetische Herrschaft abzuschütteln. Zephyda war fest entschlossen, weiterzukämpfen. Vielleicht würde uns Lyrissea, die geheimnisvolle mediale Schildwache, helfen können, die zweifelnden motana zu überzeugen es war ein weiter weg bis tom